Марно пояснював, марно заперечував. Антонетта схильна була вірити чоловікові, та із тимчасової певності позірного спокою раз-пораз з вуха якогось прихованого у глибині віслюка чи зайця підозри, тривоги, чорного трепету серця. «Нетусю, скільки разів тобі повторювати? Я ні в чому перед тобою не винен. Я не просто, але люблю цієї жінки, вона мене дратує». Вона чомусь прилипла і не дає дихнути. Але я не можу позбутися її. Не можу розрубати, не можу навіть різко відповісти. Ніхто у Тернополі не може, інакше. Маркіян не вимовив отого слова, котре означало інший, інакший варіант. Слово було коротке, уривчасте мов постріл, але містке глибоке, мов яма. І означало саме те, що означало. Без найменших перебільшень. Саме так. Коротко і містко. Усміхались очі, схожі на цівки рушниці. Так само коротко і містко посміхнувся Валентині Віктор, коли нарешті, після усіх необхідних у таких випадках міліцейських церемоній і процедур, які тривали цілу вічність, Тонков таки привіз його на завод. Вечоріло. Старі липи, густо всіяні жовтим розкішним цвітом, сповнювали повітря п'янким, аж дурманним духом. Дихати, дихати цим неймовірним символом свободи, просто дихати і досить для щастя. Віктор виглядав водночас зніченим, розгубленим і нахабно зверхнім. Коротко підстрижене волосся іще більше наїжачилось, немов перетворилось на голки. Підборіддя утекло до грудей, лоб твердий, броньований, приготувався відбивати удари немов у футболі. Очі! А очі кудись зникли, їх начебто й не було. Замість них світилося щось щілиноподібне із зіницями на кшталт І Він зовсім не збирався ані захищатися, ані виправдовуватись. Пережитий страх і приниження, коли його, майора безродного, Затримано, допитувано, мов якогось лоха, коли він у притул побачив реалії в'язниці, смердючої камери, зле пофарбованих заґратованих вікон, відчув подих майбутніх друзів-співкамерників, вдивився в їхні неспотворені інтелектом обличчя, уявив, що це вже зовсім близько і дуже надовго. Цей пережитий страх сидів холодом десь унизу живота, сконцентрувавшись у невидиму кулю криї. Віктор відчував, що скоро позбудеться цієї рефрижераторно-зимної напасті. Власне, можна було б повірити, що все минулось, але ота холодна брила не давала. У таку ж холодну брилу змерзли, здавалось, усі колись теплі і близькі, і Маркіян, і Тонков, і навіть Валька. Вони морозили поглядами, немов якийсь модний нині індезіт не витримав, зірвався першим. «Ну, от він я. Отакий, злодій. Бийте, катуйте. Ну, не вийшло. Усі ж тут зібрались святі та безгрішні. Очі, схожі, навіть не на цівки рушниці, а, скоріш, на дві монетки у цент. Навіть не у стару жовту копійку. Попри намагання гордо дивитись у центр мішені, ховались. А у нього майже немає. гівій. І як я не помічала раніше». Відзначила чомусь аж тепер Валентина. Все виглядало зовсім не так, як у кіно. І всі вони, Маркіян, Журавський, Тонков, виглядали зловмисниками, які порушили плани героя на білому коні, який щойно розмірявся про романтику зони, а йому ці плани грубо поруйновано, ущент розбито. Я вас не просив. Подумаєш, зона так зона. Краще туди, ніж... Віктор вигукував щось мало схоже на логічне. А герої казкової минулої ночі, які доклали титанічних зусиль для отримання мізерного результату, який, виявляється, нікому не потрібен, ховали очі один від одного. Отак От воно буває. Отака От вам вдяка. Та Маркіяна і Журавським не так легко пробити цими. «Інтелігентськими комплексами на зразок, а хто вас просив?» Маркіян загрозливо примружив праве око. «Значить так, голубе!»